It's summer Microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce iubiți ascultători programul I 129. Iată-ne din nou iubiți ascultători, în fața Cuvântului lui Dumnezeu, pe care prin Harul Lui îl vom cerceta și astăzi, începând cu versetul 31 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 10. Studiem așadar, de o bună bucată de vreme, fiecare verset al Noului Testament, ajutați de un mănânc de gânduri și de cugetări așternute pe hârtie sub călăuzirea Duhului Sfânt de către preotul Niculiță. Așa după cum obișnuim, în deschiderea programelor aducem întotdeauna fie câte o istorioară, fie câte un eveniment din istoria bisericii, așa cum vom avea și astăzi, pentru întărirea spirituală și pentru edificarea cititorilor. Astfel, vom citi o împrejurare care a avut loc în jurul anului 1212, an în care Biserica lui Dumnezeu a fost greu pregonită. Și iată ce ni se spune. Fără îndoială că printre cei care se despărțeau de Biserica Romană erau și adevărați eretici. Dar Roma punea la un loc pe toți cei care nu se supuneau autorității ei, ci chiar avea tot interesul să amestece pe adevărații credincioși cu ereticii pentru a-i putea condamna pe toți. Dar fără a ne opri prea mult asupra persecuțiilor pe care le-au suferit acești martire lui Dumnezeu, vom da câteva amănunte asupra lor. După cum am văzut, erau arătați sub diferite nume, dar ei își spuneau creștini, iar între ei își spuneau frați. În diferite regiuni erau numiți frați apostolici, frați elvețieni sau italieni Unul dintre prigonitorilor, Rainier Saconi, dă despre ei o mărturie demnă de luat în seamă El îi cunoștea bine, iar mărturia sa dă de bănuit Pentru că după ce fusese cu ei, se întorsese în biserica romană Se făcuse dominican și devenise închizitor Dintre toate sectele, spunea el Niciuna nu este atât de primejdioasă bisericii ca leoniștii, și aceștia pentru trei motive, fiindcă datează din timpuri străvechi, unii dintre ei fiind de pe vremea lui Papa Silvestru anul 315. Mai mult, este secta cea mai numeroasă. Cu greu găsești un ținut unde să nu fie și ei. În sfârșit, în timp ce celelalte secte însuflă groază prin hulele lor împotriva lui Dumnezeu, Leoniștii au o mare înfățișare de evlavie și mai ales trăiesc înaintea oamenilor o viață cinstită. De altfel, ei mărturisesc întregul adevăr cu privire la Dumnezeu, precum și toate învățăturile cuprinse în simbolul apostolilor. Însă, în același timp, ei aveau oroare față de biserica din Roma și față de preoții romani. Aici se încheie mărturia acestui închizitor, după care istoricul continuă. Asta era crima lor cea mare. Să fi dus o viață lumească și chiar stricată, atâta timp cât erau supuși Romei, totul era bun. Inchizitorul acesta continua să descrie pe vaudezi, tot niște creștini, pentru ca, spunea el, orice bun catolic se i poată recunoaște și să-i prindă. Și iată cum îi descrie, vă rog să fiți foarte atenți. Îi veți cunoaște după purtarea lor și după felul lor de a vorbi. Sunt oameni serioși și modești. În îmbrăcămintea lor nu se vede nici lux, nici neorânduială, sunt hotărâți în treburi și ocolesc jurămintele mincinoase și înșelătoriile. Nu umblă după bogății, ci se mulțumesc numai cu cât le trebuie. Sunt oameni curați și înfrânați, și fug de localurile de noapte și de locurile de petreceri. Ei se stăpânesc de la mânie și își văd totdeauna de lucruri lor sau mai degrabă preocupați să se învețe unul pe altul, ceea ce îi face să lipsească de la rugăciunile și învățăturile bisericii. Se mai recunosc după vorbirea lor simplă și serioasă, lipsită de cuvinte de prisos. Ei nu își îngăduie nici convorbiri ușuratice, nici minciuni, nici judecăți. Aici se încheie descrierea acestui închizitor cu privire la creștinii din primele secole. Dar dacă aici se încheie descrierea lor, aici se deschide pentru noi în același timp un mare semn de întrebare. Oare noi, toți cei care ne numim creștini, fie că te numești creștin ortodox, creștin pentecostal, creștin după evanghelie, creștin adventist, baptist și așa mai departe, mi se potrivește? Mi se potrivește și mie oare această descriere? Iată cum îi descrie: serioși și modești. În îmbrăcăminte nu se vede nici lux, nici neorânduială. Hoterîți în întreburi și ocolesc jurămintele mincinoase și înșelătoriile. Vai, cât de adesea auzim astăzi, păi trebuie să mintă omul la orice pas. Și totuși Scriptura spune clar că afară este locul mincinoșilor, închinătorilor la idori, așa ne spune în cartea Apocalipsei, scârboșilor, câinilor, toți aceștia sunt puși la un loc cu mincinoșii. Scriptura nu arată deloc că trebuie să mintă omul câteodată, ci el arată că satan este mincinoș și tatăl al minciunii. Mai departe, iată cum îi descrie acest închizitor pe creștin ca să-i poată prinde după ce să-i recunoască. Spune, nu umblă după bogății și se mulțumesc numai cu cât le trebuie. Oameni curați și înfrânați și fug de localurile de noapte și de locurile de petreceri. Vai, Doamne, și dacă te duci în localurile de noapte și în locurile de petreceri astăzi, nu știu dacă găsești pe vreunul care să spună că nu este creștin. Mai departe spune ei se stăpânesc de la mânie, își văd totdeauna de lucruri lor sau mai degrabă preocupați să se învețe unul pe altul. Se mai recunosc după vorbirea lor simplă și serioasă, lipsită de cuvinte de prisos. Ei nu și îngăduie nici convorbiri ușuratice, nici minciuni, nici judecăți. Vai, du-te astăzi prin tribunale și vei vedea acolo pe toți cei care dau în judecată sau care sunt dați în judecată că imediat îți spun că ei sunt creștini și îți arată certificatul de botez, ei pretind. Ei care se judecă între ei și se condamnă să meargă împreună cu Hristos, cu mielul cel fără cu sur, acela care n-a deschis gura când a fost o o ce pus pe cruce, cum nu deschide gura mielul pe care îl duci la măcelărie. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai lăsat și acum un nou îndemn spre Sfințenie. ne a arătat că Sfințenia adevărată se plătește cu preț greu? Ne-ai spus prin Apostolul Pavel în epistola sa către Timotei că cei ce vor să trăiască cu Evravie în Hristos vor fi prigoniți. Ajută-ne, te rugăm, cu ocazia lecțiunii de astăzi, să ne punem și noi probleme serioase cu privire la viața noastră și să ne aliniem după viața de sfințenie a Domnului Isus Hristos pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Doamne, nu vreau să mai spun nimic. De cât să vorbesc despre tine cu vim de le Spre slava ce ți se cuvine. De cât să vorbesc despre tine cu vim senine ce ți se cuvine! Spre Ceți se cuvine Dacă noi iubiți ascultători, am privit mai mult la Domnul Isus, la cuvântul său, la suferințele sale pentru noi, dacă am privit la acestea mai mult decât la lucrurile lumii cu totul alta ar fi fața pământului, pentru că noi credincioșii vom fi atunci pătrunși de prețul imens de mare, necuprins pentru mintea noastră, prețul acesta mare care l-a dat Dumnezeu pentru salvarea noastră și nu ne am mai trăit cu atât ușurătate viața trecătoare pe pământ. Facă Domnul să învățăm să privim mai mult la El, la suferințele Lui, la cele ce a făcut pentru noi, în același timp să privim și la slava care ne așteaptă în ceruri, pentru ca să nu mai putem fi atrași de lucrurile acestea trecătoare, care nu aduc decât pelin nenorocire și o pierzare veșnică. Iubiți ascultători, apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de astăzi, vom citi, așa cum am anunțat în deschidere, versetul 31 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 10, urmat de scurtele explicații care îl însoțesc. Versetul sână în felul următor. Atunci iudeii au luat pietre ca să-l ucidă. În mijlocul iudeilor, al religioșilor, Domnul Isus era totdeauna hărțuit și amenințat cu moartea. Ei nu-l puteau suferi pentru că felul său de a fi, învățătura și lucrarea lui, nu se potriveau cu religia și idealurile lor naționale. De aceea îl pândeau și căutau prilejul nimerit ca să scape de el cu orice chip Așa este și astăzi Isus, felul lui de-a fi, o rânduire a lui în mijlocul tuturor religioșilor Fiecare cu învățătura și rânduirea partidei respective El nu are loc, ci este hărțuit, urmărit fără răgaz și amenințat cu moartea Ne arată deci versetul că iudeii au luat pietre ca să-l ucidă de șapte ori, Evanghelia după Ioan ne arată că iudeii căutau să o moare pe Isus. Prin acest fapt, Duhul lui Dumnezeu arată desăvârșirea stăruinței lor de a scăpa de el. Numărul șapte arată desăvârșirea, fie în bine, fie în rău. Ura lor, izvorâtă din Duhul religiei din care făceau parte, îl urmărea pas cu pas ca să-l omoare. moare. Ei nu aveau nevoie de un Mesia, care nu corespundea așteptărilor lor naționale și religiei lor pe care o moșteneau. Iudeii deci au luat iarăși pietre ca să-l ucidă. În curtea oricărui templu, este vorba de grupări religioase, se găsesc destule pietre ca să ucidă pe Isus, Duhul lui, felul lui de-a fi, pentru că lucrările făcute de oameni sunt nedesăvârșite, se dărâmă curmat, și de aceea se găsesc multe pietre. Și în templul inimii mele pot fi destule pietre cu care să lovesc pe Domnul Isus, dacă la zidirea lui lucrează euul eu, meu sau oamenii cu duhul de partidă. Cine are urechi de auzit, să audă, și cine are inima de înțeles, să înțeleagă. În versetul următor, la versetul 32, după ce i au pus mâna pe pietre ca să lucidă, aflăm că Domnul Isus le-a zis. V-am arătat multe lucrări bune care vin de la tatăl meu Pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine Zisele Domnului Isus erau zidite pe temelia faptelor dumnezeiești Aceste realități peste care nu puteau trece Nici cei mai înrăiți dușmani ai săi Pe ce temelie sunt zidite zisele noastre Dacă cele ce spunem noi nu au ca temelie o trăire dumnezeiască și fapte dumnezeiești, fapte de natură dumnezeiască, atunci să nu rostim vorbe mari, căci ne sunt spre o sândă. Domnul Iisus săvârșise deja multe nemai văzute pe pământ. La sfârșitul acestei sfinte evanghelii, apostolul spune că dacă ar fi fost scrise una câte una, I se pare că nici lumea n-ar cuprinde cărțile care s-ar fi scris. Dar lucrările la care se gândește Mântuitorul nostru aici sunt acelea prin care iudeii erau usiliți să cunoască cine este El. Evanghelia aceasta ne aduce la cunoștință toate minunile care lămureau învățăturile sale și puneau în lumină adevărul peste care nu se putea trece. Lucrările Domnului Isus au fost lucrările dragostei și ale desăvârșirii ale îndurerii și ale binefacerii, ale sfințeniei și ale frumuseții. Pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? întreba Domnul Isus. Prin această întrebare, Domnul Isus arăta măreția liniștii sale tocmai în situația cea mai grea în care se afla și, totodată, El căuta să le trezească din conștiința acestor vrăjmași înrăiți. Ceea ce s-a întâmplat lui Hristos capul se întâmplă și trupului său care se află astăzi pe pământ. Credincioșii care au în ei viața Domnului Iisus, felul lui de-a fi, sunt mereu urmăriți, prigoniți și uciși cu sabia limbii și cu pietrele clevetirii de către cei mai zeloși apărători ai partidelor lor religioase. Dar ca și odinioară, satana nu avea niciun câștig pentru el, ci biruința este de partea credincioșilor. Dumnezeul păcii, spune apostolul Pavel la Roman 1620 20, va zdrobi în curând pe satana sub picioarele voastre. Dem de luat aminte că întotdeauna cei care pun mâna pe pietre sunt numai vrăjmași ai Domnului Isus. Domnul Isus n-a pus mâna pe pietre, n-a avut în mână nici cel puțin onuia, iar în cazul în care a intrat în templu și a pus mâna pe ștreangă și a scos afară, pe cei care vindeau și cumpărau, care făcusere din casa tatălui său o casă de tâlhari, chiar și în cazul acesta să nu uităm, el n-a omorât pe nimeni, ci din potrivă a murit pentru ei pe cruce și în cele mai grele chinuri pe cruce s-a rugat pentru mântuirea lor. Să fim foarte atenți când vorbim despre împrejurarea aceasta, pentru că mulți sunt cei care folosesc această împrejurare din viața Domnului Sus și spun că și el a pus mâna pe ștreanguri. Este adevărat, dar acolo Domnul Isus nu-și apăra niciun interes al său personal, era vorba de casa de rugăciune a tatălui său, mai mult decât atât, el n-a omorât pe nimeni, ci mai târziu pe cruce tot el a murit pentru ei, pe când acești iudei au sfârșit prin al omorâi ei pe Domnul Isus Hristos. În continuare, în versetul 33 al Evangheliei după Ioan, la capitolul 10, iudeii i-au răspuns Domnului Isus. Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu care ești un om te faci, Dumnezeu. Iudeii nu vedeau ceva bun în lucrările Domnului Isus, de aceea se luptau împotriva lui. Binele și răul sunt noțiuni cu totul relative, privite din punctul de vedere al omului. Privite însă de sus în jos, adică dinspre cer înspre pământ, din spre Dumnezeu spre om, ajungem la adevărata cunoaștere, unde nu mai este nici o îndoială. Omul este o făptură mărginită, robită de păcat și de interese egoiste, fie interese individuale, fie interese de grup, și din pricina aceasta este foarte părtinitor. Din starea aceasta nu poate cunoaște nu are cu ce să cunoască nici binele, nici răul în starea lor absolută, așa cum de pildă este un adevăr matematic 2 plus 2 fac 4. În starea lui de robie față de păcat și de mărginire în cunoaștere, omul a dat diferite definiții binelui. Iată câteva. Binele este ceea ce este util, favorabil, avantajos. Ceea ce corespunde cu morala ceea ce este recomandabil din punct de vedere etic. Această definiție este luată din dicționarul explicativ al limbii române. O altă definiție. Binele, ceea ce este util la ceva sau cuiva, ceea ce răspunde unei nevoi sau tendințe și care, prin urmare, la ființele conștiente, provoacă dorințe și procură satisfacție. Aceasta este luată dintr-un dicționar de explicație a limbii franceze din Paris 1962. O altă definiție a binelui, dată de data aceasta de Voltaire, spune Binele este acela care vă delectează cu atâta forță încât vă pune în neputință totală de a simți alt lucru. Și tot el spune mai departe, binele absolut și răul absolut sunt niște himere. Iată ce spune și Kant despre bine Binele suprem este un bine Întrucât presupune o fericire pentru individ Și această fericire se află în proporție cu moralitatea O altă definiție a binelui Fără îndoială că binele suprem trebuie să se găsească undeva Asta este spusă de Goethe Vedeți, omul bâjbâie De aceea nu are siguranță În problema binelui și răului Așa cum o vede omul mărginit, avea dreptate Engels când scria Ideea de bine și cea de rău s-au schimbat într-atât de la popor la popor, de la epocă la epocă, încât adesea au fost de-a dreptul contradictorii. Spusa aceasta se află într-o lucrare intitulată anti publicată de Editura de Stat pentru Literatură Politică din anul 1955, citatul respectiv se află la paginile 106-107. Nu numai ceea ce dă satisfacția unui om sau unui grup de oameni este adevăratul bine, ci acela este cu adevărat bine care nu lasă în urmă suferință și moarte la nici o făptură umană. Binele care mulțumește pe unii, dar pe alții face să sufere, acela nu merită numele de bine. Privind de sus în jos, adică din spre Dumnezeu spre om, mai bine e să suferi tu decât să faci pe aproapele tău să sufere de pe urma plăcerii tale Un înțelept spune așa Este mai bine să fii un om nemulțumit decât un porc satisfăcut Un Socrate nefericit decât un imbecil mulțumit Să revenim acum la versetul nostru Versetul nostru ne arată că iudeii i-au răspuns Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine Vedeți, pentru interesele naționale și religioase ale iudeilor, lucrările bune ale Domnului Sus nu erau bune. Binele ei nu îl vedeau decât prin interesele lor. Celelalte nații puteau să piară, ori Domnul Iisus venise să mântuiască tot ce era pierdut pe toți și fără deosebire de rasă, neam, religie sau clasă socială. După părerea acestor iudei, binele însemna ca noi, românii și celelalte națiuni, să pierim pentru totdeauna să nu auzim de Domnul Isus Hristos și sfârșitul nostru să fie cu satana. Oare era acesta un bine? Binele absolut este ca adevărul absolut, dincolo de barierele dintre oamenii. Binele este Dumnezeu, creatorul tuturor oamenilor. El n-a creat despărțiri între făpturile sale, ci păcatul a făcut acest lucru. Toate denominațiunile creștine, toate cultele care se hărțuiesc între ele și se bat, care pun mâna pe pietre și dau unii în alții și se omoară, acestea sunt lucrarea păcatului. Așa cum s-a spus mai sus, Domnul Isus n-a pus mâna pe pietre și n-a omorât pe nimeni, ci El a murit pentru toți păcătoșii. Cum ar putea el, deci, să se unească cu acest fel de a gândi și a lucra al grupărilor naționale, al grupărilor religioase sau sociale? El a venit aici pe pământ, prin întruparea Fiului său Isus Hristos, ca să nimicească lucrările păcatului de despărțire, să nimicească lucrările diavolului și să unească pe toți oamenii într-un sine. El a venit să facă aici pe pământ o biserică, biserica sa, nu mai multe biserici, nici măcar două. Domnul Dumnezeu nu binecuvintează un popor ca să lupte împotriva altui popor. El nu binecuvintează o partidă religioasă ca să lupte împotriva celorlalte partide religioase. Nu, nici de cum, Dumnezeu nu este așa. Oare cel care a murit pentru ca toți să fie una, cum se roagă Domnul Isus în Ioan 17, să binecuvinteze acum pe cei care distrug această unitate și o fărămicează? Iudeistă stăpâniți de Duhul de Partidă, de Duh străin de Dumnezeu și vrăjmaș lui, vedeau binele rău și răul bine, de aceea căutau să ucidă cu pietre pe Domnul Isus. Păcatul, egoismul și Duhul de Partidă orbesc pe om și îi îmbolnăvesc mintea încât nu mai este în stare să judece și să facă deosebirea între bine și rău, între adevăr și minciună, între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea diavolului. El ia invers lucrurile După aceasta poți să cunoști bine cine-i slujbașa lui Satan și cine-i slujbașa lui Hristos Oricine pune mâna pe piatră e slujbașul lui Satan Că Satan este cel care omoară Oricine rabdă liniștiți și suferă și militează pentru unitatea credincioșilor în Domnul Hristos Acela să fi sigur că este slujbașa lui Hristos Hristos n-a omorât pe nimeni Hristos a murit pentru ai săi după aceasta cunoști slujbașii lui Satan, chiar dacă sunt îmbrăcați cu piei de miel, chiar dacă se numesc creștini fie de care s-ar numi ei. Atâta vreme cât boicotează, cât vorbesc de rău, cât urăsc o altă partidă religioasă, sunt slujbași ai lui Satan, care îl pun pe Hristos pe cruce și azi, cum l-au pus iudeii altădată, și care, din nefericire, vor sfârși și ei ca iudeii de altădată, dacă nu se pocăiesc în iadul cel Veșnic. Domnul Iisus le-a spus ideilor acestora, voi aveți de tată pe diavolul, le-a spus-o direct. Toți cei care pun mâna pe pietre, care vorbesc de rău o altă partidă, care militează pentru partida lor vrând să nimicească pe celelalte, sunt slujbași ai lui Satan, să asculte bine la cuvântul lui Dumnezeu. Deci spuneau Domnului Isus, tu care ești un om te faci Dumnezeu. Vai cât de mincinoși erau iudeii aceștia. Ei spuneau că pentru hula de a se fi făcut pe sine Dumnezeu, voiau să o moare cu pietre pe Domnul Isus. În capitolul 5, versetul 16, însă voiau să-l o moare pentru că vindecați un slăbănog în ziua sabatului. Adevărul este unul singur. Ei nu-l puteau suferi pentru că îi deranja în interesele lor murdare. Nu aveau nevoie de un asemenea Mesia. Tu, care ești un om, spun ei, te faci Dumnezeu. Luat în înțelesul strict al cuvântului om, din limba greacă vine antropos, privitor în sus, înseamnă făptură după chipul lui Dumnezeu. Cine privește în sus, duhovnicește, acela seamănă cu Dumnezeu, face lucrările lui Dumnezeu pentru că are natura lui Dumnezeu. Domnul Iisus era antroposul, privitorul în sus, desăvârșit. El era al doilea Adam, dar și Dumnezeu adevărat, venit aici pe pământ, ca să răscumpere omenirea din robia păcatului și a morții. Slăviți să fie numele Lui în vecii vecilor. Amin. Iubiți ascultători, fie ca aceste gânduri minunate să ne trezească la realitate, să ne cercetăm și dacă facem parte din ceata celora care pun mâna pe pietre, să ne pocăim de această atitudine, să ne întoarcem la Dumnezeu cu căință, să rugăm să ne șteargă, să ne curățească și să ne facă niște ființe minunate ca Domnul Isus care totdeauna a luptat pentru, a militat pentru unirea tuturor credincioșilor sub steagul său, sub sângele sau cel sfânt, care a făcut din toți una. Domnul să ne călăuzească la lucrul acesta și să ne dea bine cuvântările lui veșnice care să fie și să rămână peste noi până în veci de veci. Adevărul este că numai atunci când ne trăim adevărata menire de antropos, de privitor în sus, prin preocuparea cu lucrurile cerești, lucruri cu care venim în atingere prin intermediul Duhului nostru, abia atunci ne simțim împliniți, deplin satisfăcuți, după cum peștele, numai când se află în apă, se simte într-adevăr în largul lui. Iubiți ascultători în încheierea programului I-129 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, doresc să dau citire unei poezii scurte despre rugăciune în care poetul exprimă simțirile adânci și minunate pe care le încearcă orice om atunci când, trăindu-și menirea lui de privitor în sus, stă de vorbă cu stăpânul creațiunii și cu tatăl lui dacă este deja credincios în urma nașterii din nou prin Domnul Isus Hristos. Așadar, haideți să dăm citirea acestei poezii. O rugăciune apălină cu unde tot mai dulci și adânci, cum curgi spre patria divină ferind de învârtăjiri și stânci. Ființa ce s-afundă în tine se curăță de tina ei, își uită zbuciumul și lupta, și chinul tot din anii grei. Cu suflet până în străfunduri, pătruns de-al fericirii gând, Trăiește slava îngerească Cu chipul strălucit tăcând. O stare binecuvântată, Spre unde poți să ne ridici, Când fața trupului e întoarsă Și ruptă de la cei de aici? Prea fericită apălină, Cu cel din urmă sfânt și voi, Mă ia în zarea ta divină și nu mă mai adun înapoi. Amin.